مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارف والتقى نور على مر ما نتالق واضاء لي دنيا طريقا مشرقا وهدا من الروح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق مِن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وسحبه ومن واله بالجيء Ebu Davud u svom sunanu, od ashaba po imenu Uqbe ibn Amir, da je rekao, jednog dana sam išao sa poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, pa je naišao jak vjetar, zamračilo se, pa je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, počeo da uči, a'udu bi rabbi feleq tražim utočište od gospodara, svitanja. A'udu bi rabbi nas, tražim Utočište od gospodara svih ljudi. Uzvišeni Allah u ovoj suri kaže svome poslaniku, ali i salatu wa selam, قل أعوذ بربي الفلق. Reci, tražim zaštitu od gospodara svitanja. min شرر ما خلق, od zla onoga što je on stvorio. ومن شرر غاسق ندا وقب i od zla noći kada tmine svoje razastre, va min šerrim neffa thati fil uqad, i od zla onih koje u čvorove pušu, va min šerri hasidim i da hased, i od zla zavidnika kada zavidi. Reci, oposlaniće, tražim zaštitu od gospodara svitanja, a svitanje je početak prelazka noći u dan. Reci, zaštitu od gospodara svitanja od zla onoga što je on stvorio. Od zla svega što je on stvorio. Od zla koje postoji u onome što je on stvorio. Od zla onoga što se čini nama da je zlo ili nam se ne čini. Što Allah zna da je zlo, a mi ne znamo da je zlo. Min shari, od zla noći kada tmine svoje razastrije. Noć kada padne i bude duboka, tražimo zaštitu od te noći. Zato što je noć ta u kojoj se zla najviše šire. Zato Što je noć ta u kojoj zla najviše dolaze do izražaja. Zato što je noć ta u kojoj se zla smištaju i sprovodi. Od zla noći kada pusti tvoje, svoje tmine. I od zla onih koje pušu u čvorove. To su žene koje pušu u čvorove postavljajući sihr. Spomenute su žene, a misli se na većinu onih koji se bave sihrom i postavljaju sihr, svejedno bile žene ili muškarci. Utiče se od zla onih koje pušu u čvorove i na taj način postavljaju siher. A šta je siher? Siher su radnje riječi ili pisanja kojima se utiče na druge ljude bez direktnog kontakta. Tako da onaj na koga sihr djeluje misli da se možda radi o fizičkoj bolesti, tjelesnoj bolesti ili mu se pričinjavaju neke stvari. Tako se sihr ukazuje. Wa min sharri alhasid, wa min sharri hasidin idha hasad. Od zla zavidnika, kada zavidni. Od zla zavidnika. A šta je zavidnik? Zavidnik je onaj koji u sebi ima puno zavisti. Šta bi bila zavist? Zavist je da čovjek ne želi da neko drugi ima neku blagodat koju mu je Allah dao. Ili, bolje rečeno, zavist je da čovjek nije zadovoljan da je Allah dao nekom određenu blagodat. I onda, kada zavidi, on tu svoju zavist iskazuje. Pa je uzvišeni gospodar spomenuo ovdje i utjecanje traženje zaštite od zla zavidnika koji zavidi. Reci o poslanče tražim zaštitu od gospodara svitanja od spomenuti stvari. Pa je u ovoj suri plemeniti gospodar spomenuo tri stvari. spomenuje onoga, od koga se zaštita traži, a to je uzvišeni gospodar. Pa je spomenuo stvari od kojih se traži zaštita i spomenuo je način na koji se ta zaštita traži. Koje stvari je spomenuo da se od njih traži zaštita? Spomenuo je zaštitu od zla onoga što je stvoreno. Pa je poslije toga spomenuo Traženje zaštite od zla, mrkle noći, a zatim traženje zaštite od onih koje pušu, koje pušu u čvorove, od sihirbaza i od sihra i traženje zaštite od zavisti. Allahov poslanik, ali ih srtu kao što smo spomenuli u prošloj emisiji, znao je ovu suru suru El Felek, Svitanje, proučiti zajedno sa surom Ihlas, Iskrenost, i sa surom An Nas, ljudi, i prije spavanja potvijeti po svom tijelu kada ih prouči. Allahov poslanik, aleyhi salatu wasalam, kaže ashabu Ukbi ibn Amiru, Ukbe, prouči ove dvije sure poslije svakog namaza, kao što to bilježi Ebu Davud. Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, nam je pokazao praktično kako da primijenimo ovu suru. Tako što kad se zadesila tamna noć sa jakim vjetrom, on je koristeći izraz za spomenute ovoj suri, tražim zaštitu od gospodara svitanja, tražio zaštitu od gospodara svitanja. U ovoj suri su spomenute dvije stvari koje su veliko zlo zbog kojih ljudi imaju težak život. Prva stvar jeste sihr, a druga stvar jeste zavist. Allah podučava u ovoj suri da tražimo zaštitu od sihra. I od sihra se možemo zaštititi na jedan od sljedećih načina. Tako što budemo bogobojazni. Izvršavamo ono što nam je Allah naredio i ostavljamo ono što nam je zabranio. Kaže premeniti gospodaru u suri At-Talaq. Uome yattaqillaha yadja'allahu mahređa. Ko se bude bojao Allaha, on će mu izlaz dati. Tako što se oslonimo na uzvišenog Allaha kaže uzvišeni u istoj suri onaj je lumayta vakal ala allah hasbu ona se oslonina allaha on će mu biti dovoljan od ove pošasti pošasti sihra se zaštitimo tako što učimo ovu suru od sihra se također zaštitićemo tako što učimo kur'an i tako što mnogo spominjemo allaha i to je pet stvari Kako se možemo zaštititi od sihra na koje nas upućuje kod Druga stvar je zavist. Zavist je stvar koja je mnogo raširena među ljudima. Jedna od najvećih problema. Zbog zavisti mušrici, neki mušrici meke, nisu htjeli primiti islam. Nisu mogli da shvate i podnesu da Allahu poslanik Muhammed bude odabran za Božju misiju, za posljednju Božju objavu, pa nisu prihvatili. Međutim, ima i nemali broj muslimana koji ne mogu da sakriju zavist. Ne mogu da pređu preko onoga što osjećaju u sebi po pitanju blagodati koje Allah dao nekom drugom, pa zavide. Zavidi se na ljepoti. Zavidi se na porijeklu, zavidi se na imetku, zavidi se na položaju. Zanimljivo je da mi muslimani često učimo ovu suru i da baš mi zapadnemo u zavist. Međutim, od značenja koje nosi ova sura jeste da se utičemo od zla zavisti i ako mi zavidi. Isto tako kao što se utičemo Allahu od zla zavidnika prema nama, tako da sa traženjem zaštite od zla zavidnika tražimo zaštitu drugome od sebe i tražimo zaštitu sebi od drugoga. Poruka ove sure jeste da znamo i primijenimo od koga se traži zaštita i kako se traži zaštita, da spomenute stvari su veliko zlo na koje je ova sura upućuje da od njega tražimo zaštitu i da su među najvećim zlima sihri, vrađbine i zavist među ljudima. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارف والتقى نور مانى تالقا واضاء دنيا طريقا مشرقا وهدا